Rijs naar die sterren, samen met Koorie, tot de aande om 6.30. Goedenavond en hartelijk welkom bij mijn programma, Rijs naar die sterren, elke tot de dag aand om 6.30 hierdie week het ons gekyk na die buitenruimtelike weesens en hoe die kontak gemaakt het met sommige mense op aarde en ek het so paar opnametjes gespeel van mense wat daar blijklik kontak gemaakt het met die persoene laat weet my toch wat denk jy van het geloo jy dat daar buiten ruimtelike weesens bestaan is daar lewe op ander planete laat weet my kontak my, my skat adres is korie.slabber3 stuurs my vir my e-postie by Corrie SL at Telkom SA dot net of stuurs my op die Facebook ook vir my boodskap gaan besoek, gewees ons facebook Facebookblad ons webblad, daar is baie interessante onderwerpe, en natuurlijk is al die potgooie ook daar, van al die programme, nou al jou vrienden en familie, gaan luister weer na die potgooie, as jy program gemis het, as dit iets is waar nie belangstel, gaan loer daar Jy mag dat net kry wat van jou En as jy by ons wil adverteer Sonder jou en die advertenties kan ons nie bestaan nie Want jy is toch so belangrijk vir ons En is so groot voorig in eer Om saam met jou te kan keir Maar voor ons by finnaanse program kom Eerse stikkie muziek En hy is vrolike stukkie Van Natasha Joubert Tiketierau Tik tik tik tik dero ter kan nie net jou dagh tik tik tik Jy vir my, maar wanneer ga ek jou kruid, wanneer kom jy na my? Ek het geduldig gewaag, doordat jy op die somskeindag kom na my. Met, ek fiek het weer hou, lekker vrolijk en betijd jylle is het heerlijk koud vanavond ek het al gesit in bubber en beef vanavond met die ewersklike kouwe ek reken al sneeuw en die vrystaal al sneeuw by Lesotho berge, Drakens en dis dat nie snags dat ons dat in aria sal sneeuw kry waar het nog nie sneeuw is hierdie jaar nie kom ons kyk een bykie na my spijskoud vanavond vanavond gesels ons een bykie oor die lewe van sterre, teleskoope en die lewe van die sterre in die buitenste ruimte. die buitenste is toch een verskrikkeke interessante onderwerp wat amal al dier eeuwen lang gefascineer het van die ou Grieke, die Romeine recht dier die geschiedenis tot vandag toe en dit is n onderwerp wat my joutemaal prikkel en het laat my woners na al die levende dinge wat aan die buitenste aan die gang is en wat daar gebeur en ek sier al van jy wat nou sal my luister woner ook oor wat daar alles in die buitenste aangaan dit is geweldig groot ek groen nie ons menslike brein verstaan een fraksie van die groote van die heelal en die groote van ons skieper nie. Ek kyk nou na die lewe van die sterren. Daar is verskillende soorte sterren in die hemelruim wat ons nou gesien het met die Hubble Telescoop wat ontdek is in die laaste eeuw of so. En, as ek sê, die dier die eeuwe jyn die sterren en die melkweg en die buitenstreimte menige mense betoe virs Vincent van Gogh die die prachtigste skildreie gemaakt en dit op uh, sy meer neergeverf en hy die hemelruim basis gesien, soos nog geen ander die hemelruim in sy tyd gesien het nie maar ons kyk nou bykie na die gewone sters en son so in 'n laadere storm van sy lewe, tot een roe rees kom ons wikkel, dit is as hy nou hiernawe in die einde van sy lewe is en as ons so na in die nabe en sy einde gaan kom, wat so 65 miljoen jaar is, wat hy bereken het, dan sal die soon, die aarde en die binnenplanete so inslik en sy wentelbaan sal tot die by, by, die van Jupiter strek. En as mys nog kyk, sterke kan ook uiteindelik in sogenaamde wit dwerge of neutron sterre of natuurlijk ook in swaad gaten van ander afhangende van of hy inplof of uitplof. Baie interessant, het is een interessante onderwerp hierdie. Hulle kan ook breindwaarde woord, of ontpoep nooit as voorwaardige lichtgevers nie, maar soos ek sê, daar is verskinnende type dinge waarin is sterk in ontwikkel, as hy naop in die einde van sy leeftijd kom. Sterre is natuurlik sone soos ons sone, en nou wat hulle groote en aardbaar van mekaar verskil, is hulle niettemin amal boelvormige jemelaam liggame wat hulle eie licht uitstraalt. Hulle doen het dier hulle eie energie op te wek, en dit nie vorm van lig in die reinde te verstrooi. Sterre verskil is grootliks van planete, mane en komete, en in ons sonnestelsel, wat nie self licht genereer, maar selfs van ons eie ster, die son weer kaats. Die brandstoel wat sterre gebruik, is dit wat van die selfgemaak is, elemente soos waterstof, helium, koolstof, en sovoorts. Hulle verbrand hierdie elemente en skiep daardier swaarder elemente. Wanneer ons hier so van verbrand praat, is dit nie die verbindingsprocesse of verbrandingsprocesse soos die wat ons ken, wanneer ons bijvoorbeeld hout of steenkool in die seers in die licht in vlam laat opgaan nie. Dit is ook een bekende soort verbranding wat een chemische verbranding genoem word. Nou, by die sterren word verbranding verbranding met nipulare verbranding bedoel. Dit beteken, dit is die nipulisse wat verbrand. Dit is waar die neklese of die, by ander woord vir dit is, kerne van atome wegsmelt, of versmelt op die kerne van swaarder atome te vorm. Dit is een proces wat kernvisie genoem word. En dit is ook wat gebruik word as jy nou kerensplits, as jy nou kyk na die atoombome, hydrobome en al die type bome wat jy maak, maak jy gebruik van kernvisie, kernstitsing en daardvinding, baie wetenskapelik, baie ingewikkeld maar die alles het nou professors of dokters is in chemie en wetenskap sal nou verstaan wat vanaf gepraat word, as mense nou van die dinge praat, nie dat ek nou baie gro groot kennis het oor al die dinge nie, maar het is verskript interessant Om het sterre so grote beperk is, moet hulle eindelijk hulle kernbrandstof opgebruik. En dan is hulle blus ook natuurlijk uit, om het soort te stel en dan sterf hulle. En dan kan hulle in verskillende type dinge ontaard, maar ons gaan nou nou daarby kom. In hulle levensgang waarin hulle geleidelik hulle van een soort na ander omskakel, is dit vansprekend, dat sterre sal verander en verder ontwikkel het is maar een gewone natuurlijke evolusie wat daar al in die ruimte plaas en wat van ons rarig bittermin geweerd het, tot ons nou hier die technologische ontploffing gehad het, nou voor ons nou by die geboorte van die sterre en al daar die diepe van dinge kom, nog een stikkie muziek in die sfranna met sy lekker krij wat ook daar die litte van jou los kan maak kom ons spring op rond, ons dans week, grijp die ouda langs jou net ons op die huid en ons lichaam ekra op die aand, hier is vrandag en nie tomspel met my. <totstuk> ek draal en een rokkies en een nekelrand en het schoor en die gore en die kerkjes en die pang en die gilpes die paaldam en kong op die bokkerrand, daar is like. op oh, mye en my achterplaasie en die brandewijn staan en my tandenplaasie, yeah. ja kijk elke dag hoe die beest te wijn en die klamasurie boerderij al moet ek zwist en superderlein, maar die plaas en naam is lekker krei Aboetie, kom maak vir die grau die somtrek water Firefly, zie, op die koolen En met kort korn, niewe koolen Eikten wettelen, daarvan wuppertal En het laat mijn sommer is mijn voeten van datse gilslang. En die voetspaaikie en een vetkoop op mijn kontspaaikie. Ek stik toe aan een vustgraaikie. En die blaas toilet is de loergaaikie. Ja, kijk elke dag hoe die beest erbij. En ek laat maar toe voor die boederij. Al moet ek zweet eens die butterleid. Mij mijn plaas in naam is lekker kruis. Ah, poetie, daar is juistig aan die stel bij ja, toe come oh, me say you don't do me the my best play in for Isle minna lei so, oor die bo derry, how much met sy lekker kry, lekker vrolike muziek om so bykie leven in, hitte in die lewe te kry wat so stokstuf stand van die kouwe ons kyk bykie hoe sterre geboore word een ster word gevorm wanneer n wolk van ofzakelik die gas waterstoof van weer swaartekracht in die ruimte saamtrek en alle meer ruimtelike materie om homself blijf versamel so geniet aan toe het so geweldig raak dat hy as ware vierige bal woord, wat om inplof, en waarin die kernreactie aan die gang gesit woord. Interessant om te dink, dat die hierdie reindelijke stof alles dier zwaartekracht na mekaar toe getrek word, en dan as het so geweldig zwaar raak, dan woord het een vierige bal wat in onszelf inplof, en dan hierdie kernreactie aan die gang sit, wat lig en energie die ruimte in hier, is dit nie fantasties nie en dit is natuurlijk een baar mooi gesig as een mens kyk na die Hubble telescope foto's wat hulle in die ruimte neem doen ons daar vergins en gaan een bykie na die webverwe toe waar al die foto's is wat door die Hubble telescope geneem is van hierdie ontwikkeling van stare in die ruimte en die geboorte van klein sterkies dit is absoluut fascinerend nou Wanneer die ster sy leven as sy eiselike groot gaswolk begin, is hy betrekkelijk koud. Maar hierdie sametrekking van die gas gaan gepaard met die aanhoudende verwooging in die temperatuur tot die binnenvlak van hierdie embrunale ster een huidte van so wat een miljoen grade Celsius bereik. Op hierdie punt ontstaan die kernreaksie nou. Die kerne van hierdie waterstofatome versmelt met die die kerne van sogenaamde zwaar swa, waterstofatome om kerne van hieriem te vorm en hierdie reaksies stel groote verhede kernenergie vry en nog dier en hierdie ander klomp processe word zwaardere elemente metertijd natuurlijk gevorm sterre in die wording word protosterre genoem en protosterre wat baie klein is word nooit warm genoeg vir hierdie kernvisie om te begin neem en hulle staan bekend as brein, dwerge in die jemelruim. Die materie in een brandende ster bestaan in een toestand wat plasma genoem word. Wanneer gas so geweldig verhoud word bood sy molekiedes so lewig te mekaar dat hulle individuele atome op breek. Die negatief gelade elektrone word jyltemal van die atome afgestampt dit is by hierdie punt dat die plasmatoestand bereik word. Kom ons kyk een bykie wat in hulle levens met sterre gebeur en hoe hulle uiteindelik sterf. Die ontwikkeling in die uiteindelike lood van sterre in die laatste stadions van hulle levens hang tenlik af van die hoeveelheid materie wat hulle bevat het toe hulle gebore is. Sogenaamde hoofsekweensie sterre verbrand waterstof in hulle kerne soos die meeste sterre maat doen in die grooste deel van, deel van die aktie belewe. Hier die hoofdsekwensie sterre, wat ook as normale sterre beskou word, is kleiner en dus minder helder as die ander hoofdiepe sterre, die reese sterre. Betuig sterre is dan bekend as die rooie reese. Een rooie reese is een kolossale ster met een la of een middelgroot massa in een later stroom van sy ontwikkeling kernvisie vind plaas in die doop buitenkant die sterse kern, maar nie in die kern self nie. Die materie in die kern is geweldig samengepers met die gevolg dat die, die buitenatmosfeer dan dat uitswal en dit baie eil is. Die sterke enorme deersnee en die oppervlak temperatuur is laag is vanomtrend 4700 graden selfs is tot selfs laar. Dit klink nogal laag as die mens na hierdie gerade kyk, ek dink ons as ons nie so by 40 grade Celsius kom en brand ons nou as die mens nou kyk na sterre wat oorspronklik massas gehad het wat minder as 8 keer die van ons eie zoon was beëindig hulle levens dier sogenaamde planetare nevelvlekke in die ruimte uit te werp wat van so ster oorblij is die sogenaamde wit dwerg Lietwel, dat is nou wit dwerge Bruin dwerge En dan krijg ons nou nog nie zwart gaten Maar ons gaan nou nou daarby kom Nou sterre met anvankelike massas Groter as 8 zonmasses Dit is nou ons zonmasses Sterf deur as Supernovas te ontplof Die sterre Is die reste is dan neutron Of zwart gaten Afhangende van of hulle nou Uitgeplof het of ingeplof het Geïsoleerde wit dwerge en neutroensterre kan met verloop van tyd eenvoudig afkoel en dover raak tot hulle uiteindelik onzichtbaar word. Met swaardgate is dit ander gesteld. Omdat hulle so massief is dat niks van hulle af kan ontsnap nie, nie ees lig nie, is hulle van die begin af onzichtbaar. Hierdie dooie uitgebrinde sterre dis nou wit dwerge, neutroensterre en swaardgate reageer echter wel met ander materie indien die in die bestaan. Dit doen die dier middel van swaartekracht en dis al enige materie wat nabehandel kom, met briete kracht aantrek hierdie aantrekingskracht kan die ouwsterre tydlang weer jonk en hupslaat word en tot haar nieder uitbarstings en helderheid leid. Baie interessant nie ek kan in een paar ding in ons leven ook dink, wat gebeur met ouwe uitgebrande sterre nie Die supernovas van die massiever ontploffende sterre bestaai die ruimte met materie wat vermeng met gasse en stof wat reedsties in die sterre aanwezig is. Dit verskaft die bouwwerk of bouwmateriaal vir die vorming van nieuwe generaties van die sterre. Die zore elemente wat dier die een generaties van die sterre gescheid word vir die bouwstof vir die nieuwe geslacht van die sterre. Dis loop hulle beurt weer zwaarderelemente produceer, wat ook weer na die gasse en stof tussen die sterre sal terugkeer. Die kringloop van sterrelaare geboortes en sterftes in die ruimte dier natuurlik die hele tyd voort. Kom ons luister nog, Likkie, ek is nog so net bykie meer as 35 minuut saam met jou, kom ons dans nog een stikkie, en het ek kween met who wants to live forever no place for One To live forever So jy vir altyd wil gelewe het as jy kon Maar ek dink As mens kyk na die julle Dit is vir altyd En Lewe is toch Energie En energie Sal altyd, altyd bestaan Ons kyk na die sterre En dit sy wel klompsterre saamklik om een gemeenskapelike middelpunt weent al van een galaksie of een sterre gepraat galaksies oorheers die sigpare heel al ons so met sy planete, komete maane en ander lichaam is deel van die galaksie of die sterre stelsel wat die melk wat genoem word maar as een mens nou dink hoeveel sterre is daar dan in die ruimte Die getal is te groot om ons verstand dit saam te vat of te verstaan Indien dit nie totaal onberekenbaar is nie Die getalsterre wat met een blote oog van die aardaf sigtbaar is Wordt op so 8000 per raam Hiervan is 4000 sigtbaar vir ons Wat in die sydelike halfrond woon Terwyl net so in die noordelike Amerika, Europa en Asie geseen kan word maar waarom is jou ook al op die aard te bevind is dit so, slechts so wat 2000 op enige gegewe, gegewe tijdstip vir jou oogbesigbaar die reeks voel dier waas van die atmosfeer en ander faktore vir ons oogverdoesel sterre kindig is raam nie te min dat die sterre in die melkweg alleen honderdduisende miljoene moet taal en die melkweg is op sy beerd maar net een van etelike honderde miljoene galaksies of sterre wat met vandag so groot teleskope waar geneembaar is. Die individuele sterre wat ons nie nachthemel sien is die wat die naast aan ons van stelsel in die melkweg lee. Is dit nie al klaar aanduiding van hoe oneindig groot die helal is nie? Die ster wat naast aan ons van stelsel is, is Proxima Sima Centauri, een komponent van die drielingster Alpha Centauri, wat steeds duisterlik wekkend ver van ons aflee. Denk nie daar, en as een reintereisiger die onmoedelike kon vermag, ten die, licht, en ten die snelheid van licht kon reis, dit is so 3000 km per sekunde, so hy eerst by Alpha Centauri na meer as 4 jare in 3 maande kon kom is dit nie uh, onmedelike bedre, uh, tyd in ons breine nie 300.000 kilometer per sekunde dit is daaromal verskrikkelijk vannacht ons gaan een bykie kyk na die teleskoope waarmee ons die ruimte die afloop eeuw of so bekyk het en ons luister eers nog een stukje muziek ons gaan kyk bykie na die Hubble ruimte teleskoop en so bykie wat die ruimte teleskoop na die aarde toe gesteer het maar kom ons luister eers weer na die stieke mesiek en afsien ons nou met die sterre en die maane en die sonnestel as ons bezig is hier is skriet dier water de met bad moon rising jy is ingeskakeld soms my Corrie met my program reis na die sterre en ons kyk een beetje vanavond na die sterre en die telescoopers die nou eers ingeskakeld en kom tot my gerust ek wil graag het begin met jou gesels ons kan een onderhoud voer en afstel jy my wat is jou fascinatie met die buitenruimtelijke sterre en al die ding wat nie buitenste ruimte aangaan en ek het gevra sou jy vir altyd wil gelewe het as jy kon natuurlik in ons aardse vorm sal ons nie vir altyd kan leve nie as mys nou in die ene kant daarna kyk maar die ene kant is die leve en is alles my, alle materie gaan my vir die ene vorm oor na die ene ene toe en as mys my kyk alles bestaan toch my uit energie magies welk of mys nou uit die gieselike oogpunt daarna kyk het, of jy nou uit die natuurlijke oogpunt daaruit kyk nie ons amal bestaan uit atome en atome word saamgestel dier neutrone elektrone en al van bevanggoeders wat alles bedoen het met energie en as mys nou kyk wat die wetenskapelike snel uitgevind het omtrend die siel en wat hierdie paranormal mense uitgevind het omtrend die lewe wat nou die lichaam verlaat die siel wat die lichaam verlaat kan die jou self net voorstel dat die mens vir altyd lewe en ek is nou net ingelig dier een van ons mede luisteraars is dat ons lewe vir altyd, en is so jy gaan van die een dimensie oor na die ander dimensie toe, jou energie verander net van vorm, of wissel net van die een dimensie na die ander dimensie toe en ek het nou nog sê wat ons wetenskapelikus gedoen het hy het al toetsig het doen op mense wat sterwend is en dan as hulle die gewig vat nadat die siel die lichaam verlaat het dan is daar die lichaam a, iets so 6 gram lichter gewees nadat die siel die lichaam verlaat het die tijdstip toe die persoon nou gesterf het. Baie interessant nou daar is baie bespiegelinge rondom dit wat mense sê maar dit is die lichaam wat die lichaam verlaat het en al die type van dinge maar hulle het rekenings gedoen op die tijdperk tyd, wat die siel die lichaam verlaat het dat die lichaam 600 gram minder geweeg het en natuurlijk ook het hulle gesê dat die siel as een energievorm uit die uit kom, wat natuurlijk ek mee saam kan stem want ons is allemaal deel van die energie in die heelal. Ons amal is verbind aan mekaar. Ons is amal enig groot geheel of deel van enig groot geheel. Dat weet nie of jy, of jy samend my steen, is ek nou bezig om dinge te praat wat ek nie weet nie. Let weet my ek sal graag met jou wil gesels oor dit. Let weet nie of jy nou dink ek is bezig my aller in sner kwijt te raak. Ek sal graag jou op die ook wil hee. Kom ons luister nog een liekie, en ek het vir ons op die draaitafel, een stikkie van Herman, wat Prins se Peuple Rijn sing, is Herman met Peuple Rijn. I never mean to cut you any sorrow I never mean to you any I want to start to see you laughing. Only Oh, Raise the oh. I want to be some kind of lover I want be some kind of friend I love met die ruimte terrascoop meer kan uitvind oor wat geaangaan in die buitenste ruimte so ongenade ek sê my sterkies op die geval die internet is die geval is ek sê maar die weer wat hy so inming met die internet sy neem. Ek vroeg verskoening daar as ek nou eelslik van die licht afverdwein het ek weet nou nie precies waar het ek van die licht afverdwein nie maar laatste het ek gekyk na die Hubble Telescope en ek gevra wat denk jy daarvan dat in die laatste eeuw of so op ons aarde een ontploffing was in die technologie het hierdie technologie wat so vinnig ontwikkel het sy oorsprong in die buitenste ruimte dat mense vanaf ander planete of levende weesens van ander planete of sondestelsels daak een vinger hier so in die paai gehad het om ons een, te gee, een te gee met technologie, as die mense nou kyk na die pyramides en dit is nie die pyramides in Egypte nie dit is die pyramides in Suid-Amerika en oral waar hulle voorgekom het was dit met slave arbeid so opgerig met al die wetenskapelike toets wat gedoen is boorda bespiegel dat mense van daardie tyd nie die technologie gehad het om daardie pyramides te bou nie en wat van al die nieuwe ontwiklings die infrarooi lichte wat ontwikkel is die radiosyne die rekenaars al die mikro chippies met een mens krij, is dit nie met behulp van technologie vanaf ander planete en sonde stelsels op aarde uh, bestoot die gegene, wat weet nie wat denk jy as jy belangst in hierdie dinge laat weet my, kontak my en ons maak een afspraak, ons gesels een beetje oor hierdie goeders, so dat ons een meer indichting kan krijg, vooral as jy een kinder op hierdie gebied is. Ons kyk nou na die Hubble, Rante Telescope en Hierdie teleskoop is een van die bekendste wetenskapelike projekte ooit. In 1990 het die weenteltuig Discovery de Hubble in die ruimte geneem en dit sal tot so ongeveer 2020 data oor die sterren na die aarde toe stuur. Ruimtevaders het reeds 5 reise na die teleskoop aangepak om die nodige dagen te doen. Meer as 10.000 wetenskapelike artikels is reeds gepubliceerd met al die data wat die teleskoop na die aarde toe stuur. En nou, as het nou bietje meer praat oor die Hubble, en mys denk gewoon as jy praat van die rente teleskoop, dat het die teleskoop is wat naast daar nou heet, wat daar in die gebouw staan, wat mys nou die sterrestelsel bekyk, of die sonestelsel bekyk, maar het is nie so nie. Kom ons kijk een bietje na die feite oor die Hubble, vir inlichting, so bietje achtergrond, die Hubble is vernoem na die astronoom Edwin Hubble, die teleskoop is min of meer so groot soos die schoolbus. Die lens op die spiel wat ligt vanaf die versies terrestel persoonl is so 2,4 meter in deursneen. Dit wentel buiten die atmosfeer is ongeveer so 559 km bo die aarde en ten een spoed van 8 kilometer per sekonde neemde die Hubble-teleskoop so 97 minute om Een keer om die aarde te wendel. As ons nou kyk hoe waard die Hubble Telescope? Die Hubble Telescope is ontwerp om sigbare licht waar te neem, maar het kan ook deel van ultraviolet en infrarooi licht sien. Die lens van die reinde telescoop versamelde in die lig van die verste sterrestelsels. Dit word dan as rekenaar data na die aarde via een satelliet teruggesteerd. Dit is daarom maar interessant Het jy al die dinge geweet Of het jy dit nou vanavond vir die eerste keer gehoor Gaan kijk een bykie Gaan boeken een bykie al die dinge Die internet is een wonderlijke Brons van indigting En dit is vir my die beste ding wat in my gebeur het is Om die internet toontdek En in die kieberuimte rond Te swerwe Nou Die Abel en sy bril Dit is nou na die Abel in 1990 in die ruimte ingeplaas is, was daar ook een grote leerstelling. Die beelde wat nie aardig gesteer het, of gesteer is, was uit focus uitgewees, en dit het gebeur om die rand van die spiel wat die lens opvorm, sy kurwe, was dit nie regebuig het nie. Dit was so wat 2,2 micrometer te min gerond geweest. Dit is 2,2 micrometers omtrend so 51ste van die dikte van die vuil papier en die wetenskappelikers was daartid een groot moeilikheid geweest omdat hierdie nou een miljoen dollar projek was en nou kon dit nie uitgemaak het wat op die foto's aangaan he. maar in 1993 het die span randtevaders hierdie steliskoe besoek en van die instrumente vervang met die bril wat die kou staar dit is nou die corrective Corrective Optics Spice Telescope actual replacement genoem word. Hierdie bril buig die lichtstralen recht, so die beelde nou weeskerp in focus is. En so is ons multimilioen dollar Hubble weeggered om die foto's wat hy in die aarde toestier meer sichtbaar en beter vir ons kan maak. As my sal so kyk, wat het die Hubble Telescope alles ontdek die afgelopen paar jaar van die ontdekkings wat die Hubble um, gekry is het, het was, die ouderdom van die heelal kon meer akkuraat bepaal word, en die spoed waarmee die heelal uit kon ook bepaal word, en dit is dan bekend as die Hubble-constante onbekende sterre stelsels en planete is ook ontdek, bijvoorbeeld die dwaagplaneet Iris dit is net om 12 km in Deersmit en sy maan Dysnaumea is ontdek Nou wat is volgende is die vraag wat gevra word Nou dankse die teleskoop in die ruimte weet ons allemaal nou baar meer van die stelsel af en tans werkwetenskapelik is aan die volgende groot ruimte teleskoop die James Webb teleskoop Hylle bepland het om, om hierdie teleskoop in 2018 te, te lanceer dit sê in staat wees om baar beter waarnemings in die infrarooie spektrum van licht te maak en die heime van die heel al verder te ontrafel en ek kan nie wacht vir hierdie dinge om plaas te vind nie aangezien dit my verskrikkelijk prikkel en is my verskrikkelijk interessant om uit te vind wat alles nie ruimte aangaan en dit is weer wedes waar so groot en so onbereikbaar vir ons menselike verstand, om vast te stel wat alles nie buitens de ruimte aangaan, myslik sê, dit is vir my verskriklik interessant, en as jy dit ook interessant vind, en jy vind, ondervind hierdie program interessant, dan luister bykie na die pootgooie op ons webwerf, ek sê dit gewoon op na die programme, so, geef het my so dag so, en gaan loor rond daar, of gaan loor so klaar rond, en gaan luister na die vorige botgooi, ek sit gewoon ek is die tekst by, so dat jy kan lees en luister, ek gebruik gewoon die teks wat ek gebruik vir my programme wat ek daar opstit dat jy kan sien waar ek al my indichting vandaan gekry maar dit is bitter interessant terwyl ons nou nog a bietjie dink oor al die interessanthede en die onbeskrikkelijke groot van die ruimte kom ons sing saam met Christenburg while you see a chance is Christenburg saam met my geniet, ek het nou nog so paar miniekie saam met jou, dit is net genoeg om tot ziens te sê en ek wil net om verskoening vraag met die weer wat ons het op die oomlik in die area en snaakse so weer, is waar het my internet so bekie geval so ongelukkig was daar in minuut of 3 wat jy daak nie saam kon keur, en ek vraag daarvoor, maar is buiten my beheer ek sal wel die program op die pot gooie dat jy weer daarna kan luister as jy daak fijn verloor het of as in die tyd toe ek nou van die lig af was, jy weer daarna kan luister en um, op hierdie noot vanuit jou groet, en liefde en alwek verder, en onthou kondik my as jy wil gesels oor hierdie interessante onderwerp, die sterre, die buitenste hemelruim, buiten aardelike, aardelikse weesens As jy ook ontmoeting gehad het met een van die weesens, laat weet my, ken jy iemand wat so iemand ontmoet het, laat weet my, kom ons gesê oor, en dan is dat daar natuurlijk ook bespiegelinge of mense wat reken dat dit tydreisigers is, as jy geloo dat daar iets is soos tydreisigers, laat weet my, Daak is hierdie buitenruimtelike weesens wat van allemaal praat Daak nie mense of weesens van ander planete af nie Maar dit is reisers dier tyd Onthou die verlede en die toekomst Is nie vir ons op hierdie oomlik beskore nie Maar daar kan ons dier alle ander middele Na die verlede toe terugreis En daar kan die toekomst reis en kan een van ons dag een tydreisger wees of daar kan die mens in die volgende program kyk na iets soos Astral Travelling daar kan jy door Astral Travelling na vorige tydzones of toekomstige tydzones toe reis maar dit is een onderwerp vir die volgende program ek sê op hierdie noe dus en liefde kan verder baie dankie vir die ondersteuning ek word die ondersteuning en die saamkeur verskrikkelijk baie en as jy wil adverteer op die radio, kondik ons geris vir pakket wat jou saak sal pas, maak jou saak hoe groot of hoe klein jou bezigheid is nie. Ons kan jou producte al buiten sêt, nasionaal en internasional, en omdat internet radio is, is die prijse en die kostes baie, baie bekostigbaar, en baie meer bekostigbaar, as by die traditionele radiostasies. Ek speel uit vanavond met Maria Karisani, lievelike ons vader, toetsiens. Kom op.